ГЕРРІ прачет. Крадій часу. Роман. Цикл «Смерть. Книга четверта». Переклад з англійською Віктор Морозов. «Згідно з першою скрижаллю колена вічно здивованого, колен вийшов із печери, де в нього сталося осяяння, у просвітлений світанок першого дня решти свого життя». Якийсь час він розглядав схід сонця, адже ніколи ще його не бачив. Він штурхнув сандалією сонну фігуру одоробла учня і прорік. «Я бачив, і тепер я знаю». Тоді він замовк і подивився на те, що було біля одоробла. «Що ж це за дивовижа?» – спитав він. «Це дерево вчителю». Пробелькотів Одоробло, який ще й досі не прокинувся. Пам'ятаєте, воно і вчора тут стояло. Ніякого учора не було. Я думаю, було вчителю, мовив Одоробло, зводячись на ноги. Пам'ятаєте, ми прийшли сюди, я приготував їжу і ще мусив зняти шкіру з вашої склянги, бо ви її не хотіли. Я пам'ятаю вчора, задумливо про рік колин, але цей спогад у моїй голові зараз. Чи вчора було насправді? Чи справжній тільки спогад? Воістину, вчора я не народився. Одороблова мармиза викривилася болісною гримасою нерозуміння. Мій любий дурнику одоробле, я все пізнав. – мовив Колан. – У цій долоні немає ні минулого, ні майбутнього. Є тільки те, що зараз. І часу іншого немає, крім теперішнього. Багато в нас роботи. Одоробло завагався. Щось нове з'явилося в образі його вчителя. Його очі сяяли, а коли він рухався, в повітрі спалахували дивні сріблясто-сині вогники – неначе відблиски рідких дзеркал. Вона мені сказала все, вів далі колен. Я знаю, що час було зроблено для людей, а не навпаки. Я навчився формувати його і викривляти. Тепер я знаю, як зробити, щоб мить тривала вічність, бо вона і так є вічною. І я можу навчити цьому навіть тебе, одоробле. «Я почув серце биття Всесвіту. Я знаю відповіді на безліч запитань. Ось запитай мене щось». Учень тупо подивився на нього. Було так рано вранці, що і рано бути не могло. Це єдине, в чому він був зараз упевнений. «Що вчитель бажає на сніданок?» – запитав він. Колин задивився з місця їхнього таборування понад засніжені поля і пурпурові гори на золотистий світанок творення світу, розмірковуючи над деякими аспектами людського життя. Ах, мовив він, одне з найскладніших питань. Для того, щоб існувати, треба бути видимим. Для того, щоб існувати, треба мати своє місце в часі і просторі. І цим пояснюється те, чому дев'ять десятих маси Всесвіту залишаються неврахованими. Дев'ять десятих Всесвіту – це знання місця і напрямку всього, що міститься врешті 1 десятий. Кожен атом має свою біографію, кожна зірка – свій файл, кожен процес хімічного обміну – свій еквівалент інспектору з папкою кліпбордом. Тому ця більша частина Всесвіту залишається неврахованою, адже провадить бухгалтерський облік решти, а ви ж не здатні бачити власну потилицю. Хіба що в дуже маленьких Всесвітах. Дев'ять десятих Всесвіту – це фактично канцелярщина. І якщо вас цікавить якась історія, то пам'ятайте, що історії не розгортаються, вони сплітаються. Події, що започаткувалися в різних місцях і в різний час, змикаються в тій крихітній точці часопростору, що стає досконалою миттю. Припустимо, що якогось короля переконали носити новий одяг із такої тонесенької тканини, що ніхто цього одягу не міг би бачити. Припустимо, що якийсь маленький хлопчик, голосно і переконливо, звернув на це увагу. Тоді ви маєте історію про голого короля. Але якщо вам відомо трохи більше... Це вже буде історія про хлопчика, якого добряче відлупцював і поставив у кут батько за зневаження королівської гідності. Або історія про те, як вартові оточили юрбу і сказали – нічого такого не сталося, ясно? Хтось хоче заперечити? Або це може бути історія про те, як піддані усього королівства раптово переконалися у зручності нового одягу, захопилися здоровими видами спорту, зазвичай з використанням великих-привеликих пляжних м'ячів. В невимушеному натуристичному середовищі, приваблюючи щороку численних нових прихильників, що врешті-решт призвело до рецесії, викликаної занепадом традиційної швейної промисловості. Це навіть може бути історія великої епідемії пневмонії 9-го року. Усе залежить від рівня вашого знання. Скажімо, ви спостерігали, як тисячами років накопичувалися сніг, як він стискався і перекочувався по глибинні скелі, аж поки льодовик зіштовхнув відколоті брили айсбергів у море. А ви дивилися, як один такий айсберг дрейфував собі крижиними водами і знали, що його екіпаж складався з радісних полярних ведмедів і тюленів, які з нетерпінням очікували початку чудесного нового життя в іншій півкулі, де на крижинах громадяться смачні хрустки пінгвіни, аж раптом хрясь. Трагедія матеріалізувалася у вигляді кількох тисяч тон неврахованого плавучого заліза і жвавого музичного супроводу. Але б ви хотіли знати... Всю історію. А ця історія розпочинається з письмових столів. Це стіл професіонала. Зрозуміло, що все життя тут присвячено роботі. Є певні ознаки людяності, але це ті ознаки, які дозволені суворими приписами в непривітному світі обов'язку рутини. Здебільшого, вони відчутні на єдиній по-справжньому кольоровій плями цього полотна з чорних і сірих мазків. Це горнятко для кави. Хтось колись вирішив зробити його Веселеньким. На ньому доволі не показне зображення плюшого ведмедика і напис Найкращому в світі дідусеві. А характер написання слова дідусеві явно свідчить про те, що це горнятко походило з тих сувенірних кіосків, де виставлені сотні подібних товарів, призначених для найкращих у світі дідусів, татусів, мамусь, бабусь, дядечків і тітоньок. А решту впішуть самі. Тільки той, чиє життя складається з борожнечі, зберігатиме в себе таку халтурну річ. Зараз у цьому горнятку чай із скибочкою цитрини. На голі поверхні столу ще лежить канцелярський ніж у вигляді коси і стоять декілька піскових годинників. Смерть бере горнятко кислявою рукою і відпив ковточок, на мить знову затримавшись поглядом на словах, які він уже читав тисячі і тисячі разів, а тоді опустив горнятку. «Дуже добре!» – вимовив він, подібним на похоронні дзвони, голосом. «Покажи но ну мені!» Остання річ на цьому столі – якась механічна чудосія. Саме так, чудосія, інакше не скажеш. Складалася вона в основному з двох дисків. Один був розташований горизонтально і мав на собі кружальці з маленьких квадратиків, що виявилися клаптиками килими. Інший був установлений вертикально і мав безліч спиць, на кожну з яких настромили крихітну скибочку намащеної маслом грінки. Кожна скибочка була налаштована так, щоб постійно обертатися у вільному польоті, коли поворот кола примушував її падати на килим диск. Здається, я починаю розуміти задум, вимовив смерть. Маленька фігурка біля пристрою спритно віддала честь і сяйнула усмішкою, якщо тільки щурячий череп міг би сяйнути усмішкою. Вона прикрила очні западені захисними окулярами, підібрала поле накидки і залізла у пристрій. Смерть ніколи не був певний, чому він дозволив смерті щурів існувати самостійно. Адже якщо вже на те пішло, бути смертю означає бути смертю усього, включно із гризунами всіх різновидів. Але, мабуть, кожному потрібно, щоб крихітній частинці його яства було дозволено, так би мовити, побігати на гуляса під дощем. Явно переоцінена діяльність. Помислити про щось немислиме, сховатися в куточку і підглядати критькома за світом, чинити якісь заборонені, але солодкі речі. Смерть щурів поволі на педалі, колеса почали обертатися. «Дивовижно, айгеш!» – пролунав біля вуха смерті хрипкий голос. Належав цей голос круку руку Карку, який перебував тут у ролі персонального транспортного засобу і супутника смерті щурів. Хоч сам він завжди казав, що його цікавлять тільки очні яблука. Килими стали пересуватися. Крихітні гріночки безладно падали, інколи з маслянистим чваканням, інколи без нього. Карк пильно стежив, чи там немає очних яблучок. Смерть бачив, скільки часу і зусиль було витрачено на створіння механізму для повторного змащування маслом тих скибочок, що поверталися назад. А ще хитромудріший механізм вимірював кількість обмаслених килимків. Після кількох повних обертань важелець пристрою для вимірювання співвідношення обмаслених і необмаслених килимків пересунувся до відмітки 60%, і колеса зупинилися. «Отже», – мовив Смерть, – «якщо ти знову це зробиш, це може означати, що…» Смерть Щорів пересунув важіль коробки передач і знову натис на педалі. «Писк! Писк!» – писнув він командирським тоном. Смерть слухняно підсунувся ближче. Цього разу стрілка сягнула лише сорока відсотків. Смерть підсунувся ще ближче. Вісім клаптиків килима, які були обмаслені тепер, були саме тими, яких це уминуло першого разу. У пристрої заскриготали схожі на павуків шестерні. Назовні видобувся доволі хиткий напис на пружинах, ефектна поява якого була візуальним еквівалентом слова «дзинь». Наступної миті із спазматичним шипінням ожила пара бенгальських вогнів і зашкварчала обабіч напису «зловмисність». Смерть кивнув головою. Саме цього він і очікував. Він перетнув кабінет разом зі Смертю Ширів, який дріботів попереду, і підійшов до великого в повний зріст дзеркала. У ньому було темно, наче на дні колодязя. Його рама була оздоблена візерунками у вигляді черепів і кісток заради зовнішнього ефекту, адже Смерть не міг би дивитися на власний череп у дзеркалі, прикрашеному херовимчиками і трояндочками. Смерть Ширів виліз на Раму, дряпаючи її кігтями, і очікувально подивився зверху на Смерть. Карк підлетів трипочучі крильми і дзьобнув у дзеркалі власне відображення, не би перевіряв, чого варта вся ця затія. «Покажи-но мені!» – сказав Смерть. «Покажи мої думки!» З'явилася шахівниця, але трикутна і така величезна, що можна було б бачити хіба що найближчий її кутик. На цьому кутику був розташований цілий світ – черепаха, слони, маленьке сонце, що рухається своєю орбітою і все інше. Це був дискосвіт – який існував лише з цього боку тотальної невірогідності, а отже у пограниччі. У пограниччі перетинаються кордони, тож інколи у всесвіт потрапляють сутності, що дбають не лише про краще життя для своїх дітей і чудове майбутнє галузі побутового обслуговування і збирання фруктів. На кожному чорному або білому трикутнику шахівниці аж до безкінечності стояла невеличка сіра постать, подібна радше на порожній балахон із капюшоном. «Чому зараз?» Подумав смерть. Він їх упізнав. Це не були життєві форми. Це були нежиттєві форми. Це були спостерігачі за дією Всесвіту, його контролери, аудитори. Вони слідкували за тим, щоб речі рухалися належним чином, а каміння падало вниз. І вони вірили в те, що кожній речі для існування потрібно мати своє місце в часі і просторі. Поява людства викликала огиду і шокувала. Людство фактично складалося з речей, яким не було місця в часі й просторі, таких як уява, жалість, надія, історія та віра. Якщо це все забрати, залишиться мавпа, яка постійно падає з дерева. Розумне життя було відповідно аномалією, приносило безлад у впорядковану систему. Аудитори ненавиділи такі речі. Періодично вони намагалися навести бодай який слад. Роком раніше астрономи дискосвіту здивовано спостерігали за тим, як зорі почали поволі котитися небом, коли зрушила з місця світова черепаха. Світ був занадто щільний, щоб вони могли це побачити, але старезна голова великого Аттуїна вистромилася і хапнула прямо з неба стрімкого астероїда, зіткнення з яким означало б, що вже нікому більше не довелося б купувати календар. Ні, з такими явними загрозами світ міг давати собі раду. Тому сірі балахони тепер віддавали перевагу делікатнішим і не таким відвертим акціям у їхньому нескінченному прагненні Всесвіту, де не відбувалося б нічого непередбачуваного. Ефект падіння маслом донизу – це доволі тривіальний, але показовий індикатор. Він демонстрував зростання активності аудиторів. «Оближте все», – лунало в їхнє споконвічне послання. «Вертайтеся до стану океанських крапельок. З крапельками легше». Але Смерть знав, що велика гра відбувається на багатьох рівнях, хоч нерідко було важко зрозуміти, хто саме веде цю гру. Кожна причина має свій наслідок, — мовив він голосом. А кожен наслідок має свою причину. Він кивнув Смерті щорів. Покажи но мені, — сказав Смерть. Покажи мені початок. Цок. Була холоднюща зимова ніч. Якийсь чоловік, що сили загрюкав у задні двері, аж із даху посипався сніг. Дівчина, яка захоплено милувалася в дзеркалі своїм новим капелюшком, поправила сукню, ще нижче опустивши і так уже доволі відверте декольте, на той випадок, якби гість виявився чоловічої статі. А тоді пішла і відчинила двері. На тлі застиглого світла зірок вирізнялися контури чиєїсь постаті. Його плащ починав вже вкриватися сніжинками. «Пані Ог!» Повитуха? запитав він. Панна, мушу уточнити, з гордістю відповіла вона. І відьма, звісно ж теж. Вона показала на свого новенького чорного гостроверхого капелюшка. Була ще на тому етапі, коли навіть удома його не скидала. Вам треба прийти гайну. це вкрай терміново. Дівчину раптом охопила паніка. Це пані Вівер? Я думала, що в неї почнеться лише за кілька тижнів. Я прибув іздалеку. – урвав її чужинець. – Кажуть, що ви найкраща в світі. – Що? Я? Та я ж тільки раз приймала пологи, – мовила із зацькованим виглядом панна Ог. – Біді спектів набагато досвідченіша за мене. Або старенька Міні Фортрайт. Пані Вівер мала бути моєю першою самостійною спробою, адже вона міцна мовшав. – Прошу мені вибачити, я більше не буду зловжувати вашим часом. Незнайомець відступив на крок і розчинився в сніжинках сніжинками тінях. «Агов! – гукнула пана Ог. «Агов – Агов!» Але вона вже нічого не бачила, крім слідів, які зникали серед усипаної снігом стежки. Цок! У двері щосили загрюкали. Пані Ог склала на долівку дитину, яка сиділа в неї на колінах, і пішла відсунути засувку. На тлі теплого літнього вечора вирізнялися контури темної постаті, плечі якої мали якийсь дивний вигляд. «Пані Ог, ви одружені?» «Ага, двічі», – жваво озвалася пані Ог. «Чим я можу вам прислу? Вам треба прийти негайно. Це вкрай терміново». «Я не знала, що в когось почали. Я прибув іздалеку», – врував її чужинець. Пані Ог завагалася. Він якось дивно вимовив слово «іздалеку». А ще вона побачила, що його плащ був білий від снігу, який швидко танув. У її голові промайнув далекий спогад. «Ну, тоді...» – мовила вона, збагачена чималим досвідом останніх двадцяти років. «Хай би і так. Я завжди роблю все якнайкраще. Можете в будь-кого спитати. Та все ж таки я не вважаю себе найкращою. Я завжди вчуся, дізнаюся щось нове». «Он вино як. Тоді я звернуся до вас у зручніший час». «Чому у вас сніг на...» «Але чужинця вже там не було. Хоч він, не би, і не зникав». «Цок...» У двері, що сили загрюкали. Тітуня Ог обережно відставила нічну чарочку Бренді і якусь мить дивилася на стіну. Життєвий досвід крайнього відьмацтва. Крайня відьма заробляє на життя в межових ситуаціях, у тій миті, коли виникають граничні умови, тобто на краю, на грані, між життям і смертю, світлом і темрявою, добром і злом, а також між сьогодні і завтра. А це найнебезпечніша грань. Настільки ти відчуття, про існування яких більшість людей і не підозрювали, що в її голові відразу щось клацнуло. В чайнику на плиті вже закипала гаряча вода для грілки. «Тітуня Ог, відклала в бік люльку. Тітуня Ог відклала в бік люльку, підвелася і відчинила двері у весняну ніч. «Гадаю, ви прибули здалека», – мовила вона, ані трохи не здивувавшись, появі цієї темної постаті. «Це правда, пані Ог?» «Мене всі називають Тітунею». Вона подивилася на сніжинки, що танули і скрапувала з його плаща. «Тут уже цілий місяць не було снігу». «І це я припускаю терміново?» – запитала вона, починаючи пригадувати. «А вже ж!» «А тепер ви маєте повісти, вам треба прийти негайно». «Вам треба прийти негайно». «Ну тоді», – мовила вона, – «мушу сказати, що так». Я дуже добра повитуха, принаймні, я сама так вважаю. Я допомогла сотням з'явитися на світ. Навіть тролям, а це непросте завдання для неосвічених. Я знаю про пологи все, і ззаду, і спереду, і інколи мало не збоку. Хоч завжди готова навчитися новому. Вона скромно схилила голову. Я не вважаю себе найкращою, додала вона. Але мушу сказати, що не знаю нікого кращого за мене. Ви мусите негайно вже піти зі мною. Я мушу? «Справді мушу?» – перепитала тітуня Ог. «Так. Крайні відьми дуже швидко думають, адже краї так стрімко зрушуються з місця. І вони навчаються розрізняти, коли відбуваються міфологічні зсуви і коли треба бігти їм у слід і не відставати. Я тільки візьму, у нас немає часу. Але ж я не можу отак піти і... «Вже!» – тітуня сягнула по торбу для пологів яку завжди тримала за дверима саме для таких оказій, і в якій зберігалося все, що їй могло бути потрібне, а також деякі речі, якими їй ніколи, мала вона надію, не довелося б користуватися. Гаразд, мовила вона, і вийшла з хати. Цок! Чайник якраз покінчив кипіти, коли тітуня знову повернулася на кухню. Якусь мить вона на нього дивилася, а тоді зняла з вогню. У чарочці біля крісла ще й далі була краплинка Бренді. Тітуня випила її, а тоді наповнила чарку повінця із пляшки. Взяла свою люльку. Вона ще й далі була теплава. Тітуня затяглася і почулося тріскотіння вугликів. Тоді вона витягла щось із торби, яке тепер добряче спорожніла, і сіла з чаркою Бренді в руці, дивлячись на цю річ. «Отже», – вимовила вона врешті-решт, – «це було дуже незвично». Цок! Смерть дивився, як зникає це видиво. Декілька сніжинок, які вилетіли з дзеркала, вже танули на підлозі, але в повітрі ще висів запах люлькового диму. Ага, зрозуміло, мовив він. Пологи за дивних обставин. Але чи це було проблемою, чи стане її вирішенням? Писк! Писк! Пискнув смерть Шурів. Власне, сказав смерть. «Цілком можливо, що ти маєш рацію. Я знаю, що Повитуха нічого мені не скаже». Смерть щурів мав здивований вигляд. «Писк! Писк!» – смерть усміхнувся. «Смерть? Дбати про життя дитини? Ні, не вона». «Я перепрошую!» – втрутився Круг. «Але чому ця пана Ог стала пані Ог? Так, наче сільський шлюб за домовленістю, якщо ви вловлюєте ход моїх думок. «Відьми матри лінійні», – сказав Смерть. «Їм значно легше міняти чоловіків, аніж прізвища». Він попрямував до письмового столу і відкрив шухляду. Там лежав великий альбом у політурці «Кольору ночі». На обкладинці, там, де на подібних альбомах зазвичай написано «Наше весілля» або просто «Фотоальбом», був напис «Спогади». Смерть почав обережно гортати важкі сторінки. Деякі спогади злітали з цих сторінок, творячи на коротку мить картинки у повітрі, а тоді зникали десь у віддалених темних кутках кімнати. Лунали також у рибки всіляких звуків, сміху, плачу, вересків, а ще невідомо чому коротка музична фраза на ксилофоні, що змусила його на мить заумерти. Безсмертному є багато чого згадати. Інколи краще зберігати речі у безпечному місці. У повітрі над столом завис один старезний спогад, Пожовкли із потрісканими краями. Він зображав п'ятеро постатей, чотирьох верхи на конях і одного в колісниці, що явно залишали позаду грозову бурю. Коні неслися галопом, видіння повнилося димом, вогнем і загальним збудженням. А, ці старі часи, сказав смерть. Ще до того, як виникла мода на сольні кар'єри. Писк! Писк. запитав смерть щурів. О, так. Сказав смерть. «Колись нас було п'ятеро, п'ятеро вершників. Але знаєш, як це буває? Завжди виникає суперечка. Творчі непорозуміння, розтрощені кімнати – такі усречі». Він зітхнув. «А також слова, яких не варто було говорити». Він погортав ще пару сторінок і знову зітхнув. «Коли тобі потрібен спільник, а ти – смерть, на кого ти можеш по-справжньому покластися?» Його замислений погляд зупинився на горнятку з ведмедиком. Звичайно, була ще родина. Так, він обіцяв ніколи більше цього не робити, але так і не навчився дотримуватися обіцянок. Він підвівся і знову підійшов до дзеркала. Часу було обмель. Речі у дзеркалі були ближче, ніж видавалося. Було чути, ніби щось проповзло, тоді нічим не порушено мить тиші і врешті гуркіт, наче впала сумка з кеглями. Смерть, щурів, здригнувся. Круг поспіхом злетів у гору. «Прошу допомогти мені!» – пролунав голос із затінку. «А тоді прошу почистити мене від того клятого масла!» Цок! Цей стіл був сферою галактик. Усе тут мерехтіло. На чорному тлі виблискували вигадлові коліщатка і спиралі. Джеремі завжди подобалося бачити годинник розібраним, коли перед ним на чорній оксамитовій тканині були акуратно викладені всі коліщатка і пружини. Він тоді ніби споглядав сам час, демонтований, контрольований, зрозумілий до найменшої деталі. Волів би, щоб таким було його життя. Було б чудово розібрати його на частинки, розкласти на столі, ретельно почистити і змастити, а тоді знову зібрати докупи, щоб вони належним чином крутилися і функціонували. Але інколи, здавалося, ніби життя Джеремі змонтував не надто компетентний майстер з-під рук якого деякі маленькі, проте важливі деталі, порозлізалися по закутках кімнати. Волів би трошки більше любити людей, але чомусь ніколи не міг знайти з ними спільної мови. Ніколи не знав, що їм казати. Якщо уявити життя веселою вечіркою, то йому тоді навіть на кухні не було місця. Він заздрив тим людям, які дісталися принаймні до кухні. Там, можливо, ще залишалися рештки соусів і приправ, а також одна-дві пляшки дешевого вина – яке хтось приніс з собою, і яке, мабуть, ще навіть можна допити, якщо витягти з пляшки вологі сигаретні недопалки. На кухні цілком можливо могла навіть опинитися якась дівчина, хоч Джеремі розумів, що будь-яка уява повинна мати свої межі. Але Джеремі ніколи не отримував навіть запрошення на таку вечірку. А от годинники? З годинниками все було інакше. Він знав, що примушує їх цокати. Його повне ім'я було Джеремі Дзигар, і це було не випадково. Він був членом гільдії годинникарів, відколи йому виповнилося лише кілька днів, і всі знали, що це означало. А це означало, що його життя розпочалося в кошику на порозі. Всі знали, з чим це було пов'язано. Гільдії забирали всіх покидьків разом із ранковим молоком. Це був стародавній гризновид благодійності, бо в багатьох знайд долі складалися набагато гірше. Тут сироти отримували життєву перспективу, всяке таке виховання, ремесло, надію на майбутнє і власне ім'я. У багатьох прекрасних дам, майстерних ремісників або міських сановників були такі багатозначні прізвища як Луд, Тістюг, Каламбура чи Дзигар. Їх називали на честь славетних ремісників або божественних покровителів, роблячи їх таким чином немов би членами більшої родини. Старші знайди пам'ятали, звідки вони з'явилися, і під час випроночі щедро обдаровували харчами і одягом різноманітних менших братів і сестер по кошику. Це було далеко від досконалості, але ж хіба є щось досконале в цьому світі? Отож, бо Джеремі виростав здоровим і дещо дивакуватим, маючи дар до свого надбаного ремесла, що майже компенсував брак інших недоступних йому талантів. Дзенькнув дзвіночок крамнички. Джеремі затхнув і відклав у бік окуляри. Проте й не квапився йти до дверей. У крамниці було на що подивитися, інколи йому навіть доводилося кахикнути, щоб привернути увагу покупця. Треба однак додати, що інколи Джеремі мусив кахикнути, щоб привернути увагу власного відображення, коли він голився. Джеремі намагався бути цікавою особистістю. Біда, однак, була в тому, що він був такою особистістю, яка, вирішивши стати цікавою, насамперед спробує знайти книжку «Як бути цікавою людиною», а тоді ще й довідається, чи існують якісь курси для цього. Він не міг зрозуміти, чому люди вважають його нудним співрозмовником. Чому так? Адже він міг говорити про всі на світі різновиди годинників. Про механічні годинники, магічні годинники, водяні, вогняні, квіткові, свічкові, піскові, годинники з озулею, рідкісні годинники з гершепським жучком. Але невідомо, чому ніхто не бажав вислухати до кінця цієї його розповіді. Він зайшов до крамнички і зупинився. «Ой, перепрошую, що примусив вас чекати». Попросив він вибачення. Це була жінка. А ще в одвірку зайняли позиції двійко контролів. Їхні темні окуляри і завеликі чорні костюми, що опасували їм як корові сідло, робили їх схожими на опудала, які, зневажливо, називають опудалами інших людей. Один із них хруснув суглобами пальців, коли побачив, що Джеремі на нього дивиться. Жінка була загорнута у величезну і дорогу білу хутряну шубу, Чим, мабуть, і можна було пояснити присутність тролю. Довге чорне волосся спадало їй на плечі, а обличчя в неї було таке бліде, що майже зливалося з білозної шуби. «Була вона доволі вродлива», – подумав Джеремі, хоч і не був експертом у таких питаннях. «Але це була монохроматична, однокольорна врода. Цікаво», – подумав він, – «чи не зомбі вона?» У місті таких було зараз чимало, а ті, які розсудливо зберігали після смерті своє майно, могли, мабуть, дозволити собі і таку шубу. «Жучковий годинник?» – запитала вона, відвертаючись від скляного купола. «Е, так, у Гершебського жучка-адвоката дуже стабільний розпорядок дня», – відповів Джеремі. «Я його е, тримаю тільки з цікавості». «Це так органічно?» – сказала жінка. Вона дивилася на нього, мов на ще одного якогось жука. Нас звати Мірія Легіджон. Леді Мірія Легіджон. Джереми ввічливо простягнув її руку. Йому дуже довго і терпляче роз'яснували в гільдії годинникарів, як контактувати з людьми, аж поки його розпачливі інструктори не втратили остаточно надію навчити його цій премудрості. Проте деякі речі він таки засвоював. Її світлість подивилася на простягнуту руку. Урешті-решт до них причвала один із тролів. Їхня ледість не тиснути руки, прогугнявив він гулким шепотом. Вона не бути дотикова персона. Он як? розгубився Джеремі. Але годі вже з цим, мабуть, сказала леді Леді Джон, відступаючи на крок. Ви робите годинники, а ми. щось задзеленчало в кишені сорочки Джеремі. Він витягнув звідти великого годинника. Якщо він відбивав годину, то заскоро, сказала жінка. Е, ні, але я б вам порадив е, затулити руками вуха. Настала третя година, і всі годинники зазвучали водночас. Закували зозулі, у свічкових годинниках падали додолу шпильки, Водяні годинники дзурчали і булькали випорожнюючи відерця, дзенькали дзвіночки, гриміли гонги, бамкали куранти, а гершепський жук-адвокат зробив сальто Морталі. Тролі ляснули здоровенними лапами по вухах, затуляючи їх, а от Леді Легіджон просто стояла собі, взявши руки в боки і нахиливши голову, аж поки не стихло відлуння останнього дзвінка. «Бачимо, що все правильно», – мовила вона. «Що?» – перепитав Джеремі. Він подумав, а може вона вампір? «Усі ваші годинники точні», – сказала Леді Легіджон. Ви дуже скурпульозно до цього ставитися, містере Джеремі». «Годинник, який не показує правильну годину, є несправний», – відповів Джеремі. Він тепер волів би, щоб вона забралася геть. Його непокоїли її очі. Він чув про людей із сірими очима. А її очі були сірі. Наче у сліпця. І вона явно дивилася на нього крізь нього. «Так, із цим ви мали трохи клопоту, а вже ж?» – запитала леді Легі Джон. «Я, я, не, я не розумію, про що ви». «У гільдії годинник Вільямсон, у якого годинник постійно поспішав на п'ять хвилин? А ви?» «Мені тепер набагато краще», – сказав Джеремі, зціпивши зуби. «Я маю ліки. Гільдія була дуже люб'язна. А тепер будьте ласкаві, йдіть звідси». «Містер Джеремі, ми хочемо, щоб ви зробили нам точний годинник». «У мене всі годинники точні», – буркнув Джеремі, дивлячись собі під ноги. Він мав вжити ліки не раніше, ніж через 5 годин і 17 хвилин, але вже зараз відчував у них потребу. «А тепер я попрошу вас, наскільки точні ваші годинники?» «Можуть помилитися менше, ніж на секунду за 11 місяців», – негайно відповів Джеремі. «Це вважається добрим результатом?» «Так, це вважалося дуже добрим результатом. Ось чому Гільдія була такою чуйною». Генієм завжди дозволяють мати певну свободу дій після того, як у них забирають із рук молоток і витирають кров. Нам потрібна значно більша точність. Це неможливо. Он як? Тобто неможливо для вас? Так, для мене. А якщо це неможливо для мене, то жоден інший годинникар у місті цього не зробить. Я знав би, якби хтось був здатний на таке. Та невже? Ви в цьому впевнені? Я знав би. І так воно і було. Він обов'язково знав би. Свічкові годинники і водяні це були іграшки, які він тримав просто з поваги до історії хронометражу. І навіть тоді він цілими тижнями експериментував із воском-відерцями, роблячи з примітивних годинників такі, за якими б ви могли, скажімо так, доволі точно звіряти свій час. І не страшно, що вони не могли бути ідеально точними. Це були прості натуральні речі, імітації часу. Він ними не переймався. А от справжній годинник – це вже був механізм, пов'язаний з числами. А числа мають бути досконалі. Вона знову схилила голову в бік. «А як ви перевіряєте їх неточність?» – запитала вона. Його часто запитували про це в гільдії. Відколи в нього порорізався талант. Він і тоді не міг відповісти на це запитання. Адже воно було без сенсу. Годинник для того і роблять, щоб він був точним. Скажімо, художник намалював портрет. Якщо намальована людина вийшла подібною, значить він намалював правильний, точний портрет. Якщо ж усе робити правильно, виготовляючи годинник, він буде точний. Вам не потрібно його перевіряти. Ви і так це знаєте. «Я і так це знаю», – відповів він. «Нам потрібно, щоб ви зробили дуже точний годинник». «Наскільки точний?» «Найточніший». «Але на мою роботу впливають деякі матеріальні обмеження», – сказав Джеремі. Я розробив певні технології, але існують такі речі, як вібрації вуличного руху, невеличкі зміни температури так і таке інше. Леді Джон розглядала тепер низку величеньких годинників, які проводили в дію бісики, взяла один і відчинила задню кришку. Там було крихітне сідельці і педальки, але поза тим нутрощі були порожні. Без бісиків? запитала вона. Я їх тримаю лише для історії, з цікавості, пояснив Джеремі. Ці годинники були не дуже точні відстаючи ще хвилину на кілька секунд, а вночі взагалі зупинялися. З них була б, дай, якась користь лише в тому випадку, якщо точність для вас визначалася словами «десь біля другої». Він аж скривився, коли про це подумав. Так, ніби почув, як хтось дряпає нігтями по шкільній дошці. «А що скажете про Інвар?» – запитала леді, ще й далі розглядаючи музей годинників. Джеремі це приголомшило. «Цей сплав? Я не пропускав, що про нього комусь відомо поза межами гільдії. І він дуже дорогий, набагато дорожчий за золото». Леді Легі Джон випросталася. «Гроші – це не проблема», – сказала вона. «Чи завдяки Інвару ви б досягли ідеальної точності?» «Ні, я вже його випробовував. Це правда, що температура на нього не впливає, але завжди існують інші бар'єри. Щораз менші перешкоди створюють щораз більше проблеми. Парадокс Ксенона». «Ах так?» «Того ефебійського філософа, який стверджував, що неможливо влучити стрілою в бігуна?» – уточнила Леді. «Теоретично, адже...» «Алексинон, якщо не помиляюся, створив чотири парадокси», – урвала його Леді Легі Джон. «Вони пов'язані з ідеєю існування такої речі, як найменша одиниця часу. Вона ж повинна існувати, чи не так?» От якщо взяти теперішню мить, вона повинна мати певну протяжність, адже одним своїм кінцем вона сполучена з минулим, а іншим кінцем з майбутнім. Тож якби теперішність не мала цієї протяжності, вона взагалі не могла б існувати, для неї не було б жодного теперішнього часу. Джеремі раптово відчув наплив любові він такого не відчував, відколи йому було 18 місяців, він зняв задню кришку дитячого годинника. То ви тоді говорите про знаменитий всесвітній цок? – вимовив він. – Але жодним різаком не вирізати такі маленькі шестірні. – Залежно, що ви називаєте шестірнею. Ви читали ось це? Леді Легі Джон махнула рукою одному з тролів, який причвала в і поклав на прилавок подовгастий пакунок. Джеремі його розгорнув. Там була малесенька книжечка. – Казки сестер Грім? – здивувався він. – Прочитайте казку про скляний годинник із Батшушайна, – порадила Леді Легі Джон. Дитячі казки? – перепитав Джеремі. – Чим вони мені допоможуть? – Хто знає? Ми знову завітаємо завтра, – додала леді Легі Джон. – І почуємо, що ви вирішили. А тим часом ось невеличке свідчення щирості наших намірів. Троль поклав на прилавок великий шкіряний мішечок, з нього долинув солідний дзвін багатьох золотих монет. Джеремі не звернув на це особливої уваги. У нього таких монет було вдосталь. Навіть досвідчені годинникарі приходили до нього купувати годинники. Золото йому придавалося, адже тоді він мав більше часу працювати над новими годинниками, а це йому приносило ще більше золота. Можна сказати, що золото лише займало належне йому місце поміж годинниками, тільки й усього. «Я також можу роздобути для вас інвар у великих кількостях», – сказала вона. Це буде частиною вашої платні, хоч я й погоджуюся, що навіть Інвар нам тут не допоможе. Містер Джермі, ми з вами розуміємо, що найкращою для вас платнею за виготовлення першого насправді точного годинника буде нагода виготовити перший насправді точний годинник, так? Він відповів нервовою усмішкою. «Було б чудово, якби це вдалося», – вимовив він. «Справді це б означало кінець годинникарства?» «Так». Погодилася леді Ладіджон, нікому і ніколи більше не довелося б виготовляти годинники.